Cei mai mari dușmani ai adevărului sunt toți aceia care au învățat lucrurile numai pe jumătate. Adevărul poate fi înăbușit, dar nu omorât. Biruința de la urmă o are întotdeauna numai el. Nu poți trăi adevărul decât atunci când îl ai în tine. Nimic nu înfrumusețează mai mult chipul nostru din lăuntru și din afară ca adevărul. Cunoașterea adevărului înseamnă locuirea adevărului în inimă, înseamnă a deveni tu însuți adevăr. Numai adevărul care este în mine îmi folosește și acest adevăr îl port pretutindeni, căci fără el n-aș putea exista. Adevărul are viața în sine, pentru că el este Dumnezeu. Cortul adevărului și al dragostei n-are margini, cuprinde tot. Și pământul, și cerul, și materia, și duhul, și pe oameni, și pe Dumnezeu. Adevărul sincer ne întreține viața în lumea minciunii și urii. Adevărul nu face rău nimănui. Singurul care suferă de pe urma adevărului este neadevărul, adică minciuna. Adevărul nu poate fi de partea celor care se ceartă, el este de partea dragostei și a smereniei. Numai cei care au pace în inima au adevărul. Adevărul este liniștit. Drumul adevărului urcă întotdeauna, chiar și atunci când coboară în adâncul căderii omului. Când ne contopim cu adevărul, biruința lui este și biruința noastră. Domnul Isus nu ne dă de agata adevărul său, ci cu prețul muncii de cercetare. Numai când suntem convinși de adevăr putem convinge pe alții. Convingerea naște convingere, după cum lumina naște lumină. Numai adevărul deslușit poate fi pus în practică și își poate aduce rodul la vreme. Un adevăr nedeslușit este ca o sămânță care nu-și desface în velișul. Cum să încolțească? Adevărul te călăuzește numai atunci când renunți la tine, la călăuzirea oamenilor. Și când dorești pierbinte călăuzirea lui. Adevărul nu se poticnește niciodată de nimeni și de nimic, pentru că este liber și deasupra tuturor. Paguba minciunii este câștigul adevărului, iar paguba adevărului este câștigul minciunii. Nu pot avea câștig sau pagubă amândouă părțile deodată. Trebuie să îndrăznești ca să poți cunoaște adevărul. Orice duh străin transformă adevărul în nălugă și năluca în adevăr. Adevărul și lumina au un mers lin și drept pe deasupra tuturor valurilor. Pășesc cu siguranță peste ele. Niciun strop din apa mării lumii nu le atinge hainele. Adevărul îți preface viața în lumină și focul lui nimicește orice viclenie și orice prefăcătorie. Adevărul se lasă găsit numai de cei care știu și vor să asculte de el. Plăpânda plantă a adevărului nu poate rodi la un loc cu minciuna. Cine întinde curse adevărului se prinde pe sine însuși în ele. Cei leneși și ușuratici nu vor ajunge niciodată să vadă adevărul. Adevărul taie lanțurile păcatului și ale necunoașterii și odihnește sufletul. Adevărul nu se teme de niciun examen. Lucrarea adevărului începe cu o despărțire. Desparte lumina de întunericul, adevărul de minciună. Cine poartă sabia adevărului în mână, trebuie să lovească cu toată puterea în trupul minciunii. Toată pacea din cetatea minciunii este nimicită când intră sabia adevărului. Soarele adevărului nu poate fi acoperit cu palma indiferenței oamenilor. Cei care păgubesc sunt ei, pentru că își pun palma pe ochi. Oamenii care privesc lucrurile numai la suprafață nu vor găsi niciodată comoara adevărului. Comora cea mai depres dintre toate comorile este adevărul. Adevărul ascuns sau îngropat. În inimă se înmulțește spre binele și fericirea altora. Zarva și învălmășea l-am apropierea adevărului și a dragostei de inimă. Numai în liniște și în intimitate se poate face acest lucru. Cine poartă grijă de trupul adevărului, adevărul îl va răsplăti cu bogățiile sale. Cine are grijă de trupul Domnului pe pământ, de biserică, se va bucura în veșnicie de locul de cinste la masa lui. Nimeni nu se poate hrăni la masa adevărului dacă mai întâi nu este copil al adevărului. Numai atunci omul rămâne în adevăr și adevărul rămâne în el, când toate cele cinci simțuri sunt stăpânite de adevăr. Nimic nu satură sufletul afară de pâinea adevărului. Oamenilor agitați care umblă de colo până colo, nu li se poate da pâinea și apa adevărului. Trebuie mai întâi să se oprească din frământarea lor. Adevărul nu pierde din substanța sa, chiar dacă locuiește într-un mediu rău. Acolo unde intră adevărul, cu adevărat, nu rămâne la ușă, ci înaintează până umple toată inima, toată ființa, toată activitatea și tot timpul. Nu adevărul care se află în altă parte îți face bine, ci adevărul care l ai în tine este al tău și îți folosește, ca pâinea pe care ai mâncat-o. Avem adevărul numai în măsura în care îl avem pe Hristos în noi, în trăirea noastră. Numai întâlnirea cu Domnul Isus dă adevărata lumină, care poate da viață și care poate pătrunde în tainele adevărului. Evanghelia slavei lui Dumnezeu este criteriul adevărului. Viața este stâlpul și temelia adevărului. Unde-i moarte, nu-i adevăr. Adevărul de aceea este mare și puternic, pentru că este zidit pe iubire, și iubirea de aceea este fierbinte și lepădată de sine, fiindcă stă în adevăr. Adevărul face pe om îndrăzneț ca leul, înțelept ca șarpele, și blând ca porumbelul. Siguranța este fica adevărului. Când ești credincios adevărului, umbli în el, lucrezi împreună cu el, te sfătuiești cu el, îl mărturisești și îți dai viața pentru el. Dacă toată lumea ar mărturisi rău despre noi, dar dacă adevărul ar mărturisi bine, să fim liniștiți. Adevărul e mai greu decât toată lumea la un loc. Nu poți vedea adevărul în toată splendoarea lui decât dacă întorci spatele oricărei minciuni. Nimeni nu poate ajunge să mănânce din pâinea adevărului dacă nu muncește pentru câștigarea ei, dacă nu biruiește în această muncă și luptă. Pentru cei cu inima simplă, toate căile spre adevăr devin simple. Pentru cei cu inima complicată, toate căile spre adevăr se complică. Un semn al adevărului este liniștea și pacea. El nu tulbură pe nimeni din cei sinceri. Nu poți ajunge niciodată să vezi și să cunoști adevărul, trăind o viață în afara ta, împrăștiată pe drumurile lumii. Adevărul nu-și caută apărător și martor mulți. El se apără prin însă și existența lui. Adevărul dă liniște și pace. Minciuna dă tulburare și teamă. Din dragoste de adevăr vei putea deosebi minciuna. Nimic nu-i mai simplu ca adevărul. Și nimic nu-i mai frumos ca el. Simplitatea este caracteristică adevărului și nimic nu convinge mai mult ca simplitatea. Drumul adevărului întotdeauna duce la lumină. Nu te teme, deci, să mergi pe el. Cine se luptă împotriva adevărului, va fi strivit de adevăr. Adevărul dă viață și fericire sufletului. Pâinea adevărului îți dă viața adevărată. Nu mânca altă pâine, că ște duce la moarte. Adevărul nu se ceartă cu nimeni și nu caută să-și impună forțat felul lui de a fi, ci liniștit și hotărât biruiește prin existența lui. Adevărul locuiește într-o inimă smerită. Credința față de adevăr este pâinea cea de toate zilele a omului duhovnicesc, iar dragostea este apa. Adevărul cu minciuna nu pot face casă împreună, după cum focul cu apa, moartea cu viața nu pot fi la un loc. Inima cu viziuni, cu locuri doznice și întunecoase, inima și reată de cărturar și fariseu, nu va putea intra în împărăția adevărului. Cu cât cineva este mai viclean, cu atât este mai departe de adevăr. Numai omul care umblă să înțeleagă și să împlinească voia lui Dumnezeu are adevărul și poate merge drept pe calea sfințeniei. Cu cât stăm mai desăvârșit sub călăuzirea Duhului Sfânt, cu atât ni se deschid noi și largi orizonturi în împărăția adevărului. Nimic nu limpezește și crește mai desăvârșit chipul lui Dumnezeu în om decât adevărul primit în inimă prin credința în Domnul Isus. Cine se hrănește cu adevărul, acelui ei se luminează ochii, îi se înfierbântă inima de dragoste și se umple de putere în toată ființa. Numai adevărul umple și vorba și viața de roade, altfel totul e deșert. Când un om strigă tare pentru a te convinge, probabil vrea să-ți spună un neadevăr. Adevărul nu strigă, așa cum nu strigă lumina. Nimic nu-i mai necesar pentru om decât adevărul unit cu dragostea. Numai acela e adevăr pentru care, după ce te-ai convins, văzându-i roadele, îți dai viața pentru el. Ploaia binecuvântată a adevărului și a luminii Harului Mântuitor vine numai dintr-o minte stăpânită în întregime de gândul lui Hristos. Nimeni nu poate intra în templul adevărului dacă mai întâi nu intră pe poarta cea strâmta nașterii din nou. Prin mijloace firești nu poți ajunge să înțelegi adevărul duhovnicesc. Prin metode omenești nu poți pătrunde în templul adevărului dumnezeiesc. Drumul adevărului pe pământ este crucea, dar la capătul lui așteaptă cununa slavei veșnice. Pentru cel înțelept, adevărul este îndemn la călătorie, pâinea care îl hrănește și adăpost în primejdii. Faci bine cu adevărat aproape lui când îi spui adevărul, chiar dacă nu-l primește și se supără. Adevărurile dumnezeiești, numai atunci ne luminează, ne sfințesc și ne fericesc viața, când le păzim și le împrospătăm necurmat. Fără adevăr, viața se află tot timpul în primejdie. Cine privește adevărul grăbit... Îl va înțelege greșit și, din înțelegerea greșită, urmează o trăire greșită și nefericită. Adevărul trebuie privit din toate laturile, ca să-l poți cunoaște cu adevărat și să-ți fie folositor. Adevărul și dragostea sunt din aceeași familie cerească și numai atunci dau rodul plăcut și dulce al mântuirii când merg împreună. Calea cea mai sigură pentru a afla adevărul, este gândul de a te supune lui sută la atunci când îl vei afla, și nu va trece mult până îl vei afla. Cine mănâncă din fugă pâinea adevărului, niciodată nu o să ajungă să se sature. Cu cât suntem mai hotărâți pentru adevăr, cu atât mai puternici suntem în lupta împotriva minciunii și cu atât mai clar putem deosebi minciuna de adevăr, care adesea se îmbracă cu hainele lui. Mai mult suferă adevărul de pe urma vorbirii decât de pe urma tăcerii. Cine are prejudecăți, nu poate primi adevărul. Adevărul cuprinde întregul necuprins și îți supune totul. Nimic nu este mai tare, mai statornic și mai veșnic ca adevărul și nimic nu este mai slab și mai trecător ca minciuna. Numai cine are adevărul în sine este tare. Cel mai sigur mijloc, ca să nu rătăcești calea prin hățișurile minciunii, este să calci pe urmele lăsate de adevăr. Numai cine cunoaște adevărul poate vesti adevărul. Numai adevărul curat poate lucra viața veșnică într-o inimă. Numai adevărul curat sfințește. Numai adevărul gol este curat. În măsura în care semănăm cu Domnul Isus, adevărul, suntem și noi adevăr. Adevărul nu se schimbă. Orice câștig fără adevăr este o pierdere veșnică și orice pierdere de dragul adevărului este un câștig veșnic. Cine nu adună cu adevărul, risipește. Cine nu devine adevăr, n-are adevăr. Ce ușor ar putea fi găsit adevărul dacă oamenii ar umbla numai după cinstirea lui Dumnezeu.